Control room to Ingrid och Astrid. Nej, vänta. <laughs> okay. Det här är behind the scenes. Det här är Ingrid ska göra en spisad förrgrej. Och, för och så är så det syft? tyst. Ja, nej. Control room to Ingrid and Astrid. kom. Nej. Oh. Yeah. Vad säger man? Roger. Roger. Roger. Roger. Yeah, say it. Say it for sure. Say it. Over. I'm going to say over. Yeah. Mm. Over. <laughs> say over. It's a little feminist. <laughs> say it. Control room to Ingrid and Astrid. Over. -ick. Yes! This is Astrid speaking. Over. -ick. Are you ready for your last mission? I am not sure that I am ready because now I've been thinking lately that uh, Are you ready for your last journey? Uh, what is what can um, Are you ready for takeoff? <laughs> it's happen it's it's too far it's happening too. Well cool. no, no. son dig it. sån men pods are dying. Alltså jag vill inte heller leva som en yeah girl. I agree. Alltså man vill ju lämna skeppet innan det sjunker. Det är så man känner. Jag menar verkligen det man Man vill inte sitta Nej, men alltså, är så här. man vill inte sitta där med sitt 500 avsnitt och bara hej allihopa. Ja, så senast... man ser man så på statistiken en person jag vill mamma och min moster som lyssnade men du, man vill vara som Laila Bagge som lämnade då idoljurin innan idol sjönk. Men du, en spaning på det. Mm. Eh, att man ska inte göra spaningar på nya grejer som händer. Man ska spana på det som är på väg ut. Okej, okay. mm. vad är det för spaning då? Nu gjorde vi den spaningen. Ja, ja att mm. man ska spana det här på väg mm. ut. Då säger vi... Abort, abort. <laughs> Precis, podcast. Det är på väg att dö. Mm. Eh, skit i det eh, Och då kan alla då, Alla som är inte trendkänsliga mm. Känner av det och bara Gotta Och vad söker de sig till då? Jo, de söker sig till vår livesändning mm. Som är varje tisdag eh, klockan 20 på Sulle Instagram <laughs> Är det här lite för att eh, Det är så, så jobbigt att vi släpper taget Släpp sargen mm. Vi bad ju er om att skicka in eh, Meddelanden till oss, alltså ljudklipp Som skulle på något sätt avskeda oss Ta avsked av oss <laughs> Avskeda Usch från Från poddtronen <laughs> um, Och vi fick ju in inte lika många som vi hade Lyssnare, Nej. Uh, vilket förvånade mig Men det gör inte oss någonting För de vi fick in var well. helt otroliga Världsklass Det var världsklass på dem mm. Tjena kvällsklubben, number one fan här. Jag skulle tacka för allt ni har gett. Och sen eh, skulle jag också vilja höra om inte ni hade kunnat svara på de frågor som eh, man ska svara på när man söker till Paris Hotel. För eh, Paris-klubben har ju varit något eh, speciellt tycker jag, extra bra. Och eh, det har varit så kul att höra vad ni hade skrivit om ni hade sökt i Paradise Hotel. Vilket jag hoppas såklart att ni kommer göra eh, snart. Jag tror ni hade passat där. Och skulle bara vilja tacka för sist och eh, hälsningar från er lyssnare i Buenos Aires. Holy moly! Nej, men jag älskar den här frågan. Uh, jag tycker det är genius uh, för att det är på något sätt som att... Paradise Klubben har ja, ju varit en del, stor del av den här podden. Ja. Kommer du ihåg när jag liksom, när jag Ingrid började rita, mm. då hade jag ingen aldrig sett Paradise Hotel och jag fick över den här kultursnobben mm. på min liksom Paradise sida of mm. life. Eh, det var ju väldigt kul att du blev så högt. Verkligen. Eh, och vi hade också en omröstning på vår hemsida. Och, kommer du ihåg det? Ja. Vi hade en omröstning om vi skulle ha Paradise Klubb eller inte. Oh. Och det blev en sån Stark majoritet på ja Det var så förvånande Du kommer inte ihåg det alls nej. Kommer du inte ihåg för typ tre eller två År sedan, nej tre år sedan Då hade jag ju sån pollpsykos ja, ja, Alltså Var vi än skulle prata om Så sa jag såhär alltså, en... Vi tar en poll pol, I och det... för sig en ganska småjobbig tid För mm. podden eh, Vi har tagit fram ansökningsformuläret mm. här Okej okay. då säger du ditt personnummer Ja vi kan ju i dem, hur lång är du namn ger din Facebook? Oj, hur lång är du? Ja, det är väl inte så konstigt. Är det, så, är det inte så konstigt? Ja, hur lång är du då? 1,64 då? Mm -hmm. kommer inte jag med nu eller? Nej, 1,78 är gränsen. Okej Ingrid, hur ser dina tre, närmsta tre månader ut? Ja, det är mycket plugg antar jag. Mycket häng på juridiken. Du, du vet, nu går jag då väggen. Även kallat ökenvandringen. Ja oh, just det, just det. Mm. Det kanske blir svårt med tre månader i Mexiko. Eller mm. du får det funka. Ja, gör det på distans. Nästa fråga här. Hur ser din familjekonstellation och relation Oj, ut? Oj, nu fick jag en sån. Mm. Eh, vad det här kanske varför mos kom in? Alltså de som har typ en avliden förälder. Nej, men, det är ej. bra innehåll liksom. Nej men jag, jag, hur ser din familjekonstellation ut? Nej, men, Fuck jag... you care. Nej, alltså, men, det var helt sjukt sagt ja, men varför frågar de det? Nej men jag vet inte men antagligen inte för att de letar någon Det antagligen. tror jag absolut att de gör Ingen Men varför frågar de det? Det är väl helt sjukt nej, Inte det sjukt Nej men de menar ju familjekonstellation alltså, de menar ju sin fam alltså så att man inte har en gift Och har barn ja. Att dött barn kommer på er Ja men det är där man ska skriva Jag har ett barn faktiskt Hur ser din relation ut? Jag bor eh, själv med min pingvin jag är perfekt färdig att Vad är det värsta du har varit med om? Det är inte de, de, de är ju ute efter Dirt. Aha! De är på Dirtjack. Ja, man ska svara något sexy. Ja okej, okay, men då kan du säga det. Du, vad är din värsta liksom, i en sexuell situation som du har Nej, varit med om? Det tror jag inte att de frågar. Efter. Jag tror de vill ha underråde död. Jaha, alltså typ så. De vill ha deep shit här alltså. Men inte roligt om, om du säger något det var det värsta du har varit med om i en sexuell relation, alltså i en sexuell situation. Va, vad menar du? Ja, alltså, men vill du komma med i Paradise <laughs> eller inte? Nu <laughing> försöker jag. full fråga. <laughs> kom igen nu. Har Mm, ja, jag eh jag kom ja, hål. Mm. <laughs> Har du komplex? Om jag har komplex. Komplex är inte så intressant nu. När man är så här gammal och trygg i sig själv tycker mm. jag. Komplex är mer intressant när man är tonåring och väldigt mm. otrygg i sig själv. Vet mm. du vad är det komplexa över då? Vadå? Att mitt ena öga hängde. Mm. <laughs> du vet vad jag gjorde. Jag tog tejp. Jag tog tejp. Är det sant? Jag tog och typ Hur man trodde att man kunde fixa grejerna. Ja. Är man bara... Det är det småskt, det. Och sjuka är att det här var väl i princip i samma veva mm. som Extreme Makeover. <laughs> <laughs> Fast det, det fick jag. Jag hade bara ett eller något. Jag hade faktiskt ansett det. Men då tog jag typ och liksom Det på mitt ena ögonlock så att den här vikningen mm. som man har du vet när man öppnar. Jag har liksom min vikning lite längre ner på det ena. Även om du jag ser, ser, ser det. det. Ja Nej. vi ser det nu ja. Ja. Men det är inte så många som, om man inte har sagt det Nej, så tänker man på det, aldrig tänkt på det. är det. dumt att det går det där, ut i den här nationwide podcast. Jag ser nu nu, du har ett veck på ena och inte på det andra. Ja exakt, och då vill jag få till vecket på, för jag har såhär. Fan sjukt, ja. för mig. <laughs> så tassig. För att inte jag såhär, om jag har veck på båda, ja. då är det spelbar, då kommer de bjuda mig till <laughs> Så du är det, det Och så gick jag ner och skulle kolla på tv så låg jag där i så fall min mamma bara kom in och bara, vad har du gjort? Det är typiskt så pinsamt tonårsmom när jag bara eh, nej men jag skulle bara jag har liksom ett vecka jag att jag att vecka. Och hon var så här, nej nej nej det där kan du inte tala på. Har du någon sjukdom eller skada och äter du några mediciner just nu? Jag vill inte prata om det. <laughs> bara så här, nej nej och ja. <laughs> <laughs> nej men vad fan du har väl ingen av oss egentligen. Det här, nästa fråga är felställd. Vad är din tyngsta och stämst, sämsta last? Man säger, vad är din största last? Okej, okay, då får du ta... <skratt> <skratt> ja, jag jobbigt att de skrev så. Men du kanske kan svara på frågan ändå? Eller är det... Det är, ja, det är svårt att svår fråga. <skratt> det men tänk om last. Vad har du för last? Det är faktiskt roligt. Ja, men... Jo, men tänk, vad fan har <skratt> Snus. Ja... Ah. Och läsk är ju min last. Mm. Kommer du ihåg en, alltså en dag, jag vet fan om vi hade gjort, vi borde i Berlin. Om mm. vi hade varit ute så vi var lite bakis eller någonting. Mm. Men jag var tvungna, alltså vi var tvungna att hoppa av. Alltså, vad heter det? Trammen. Trammen, typ två gånger för att jag var tvungen att köpa mer läsk. Du? Ja. Jaha. Kommer du inte ihåg det? Nej. Det var sommar och jag bara sprang in på <laughs> ja, ett spät bara... Ja, det var helt skit ja. ja, det är det egentligen du som är den här Fast jag brukar inte dricka det för att jag vet hur det blir Du kan inte sluta Det är sånt här tycker jag är svårt ja. Varför tycker du att vi ska ta med dig I programmet, Ingrid? Ja Vad kan du bidra med som deltagare mm. Tänker jag Titta på du... den här kroppen ja. <laughs> Hur kan du inte Vilja ta med Den här superkroppen Nej, men vem Tänk så. Var alltså, vem har du varit i huset? Hade du varit clownen? Hade du varit taktiken? Hade du varit stors? Alltså vem har du varit? Men jag har ju sagt det här innan. Jag, jag skulle inte pallat och vara med i Paracel. Men om jag skulle tvinga... Varför försöker du inte värda sig <här>, <här>, eh, här kommer oj intressant näst sista frågan. Nu börjar det heta till. Beskriv din drömpartner. Du får börja. Nej, du får börja. Nej, du får börja. Jag sa det först. är fan för det. <laughs> nu, desto äldre jag har blivit, så har jag intresserat mig mer för folk som det typ går att ha allt roligt med. Mm. Förstår du vad jag, jag, förstår vad jag Intressant. Alltså på ett såhär, kan vara lite kufigt sätt. Mm. Det är det. ju verkligen du. Ja, det är jag. Mm. Smart också. Mm. Men jag är också väldigt svag för uh, när folk är snygga. Men det är ju såklart inte. Jo, det mm. kan väl vara lite snygg Kan man precis men att Jag tycker att du tar alla <skratt> <skratt> <skratt> Positiva egenskaper <som> Rik <skratt> <skratt> <skratt> Nej, rik, det vill jag inte Det vill inte du? Nej Du vill ha en fattig lapp <skratt> ja, Okej, okay, men Ingrid, behöver får du säga? Vad är din drömpart? Who's your partner? The partner of your dreams? Ska <skratt> Skartinus ja, är som Vilken till fråga Den tänker jag inte svar Um, nej, men uh, jag är jävligt svag för killar som har väldigt så brett mellan sina ben. Jag har det. Brett mellan sina ben. Alltså, jag har en drömkropp. Men, du går in på det. Oh, ja, Jag uh, yes, nu, men fan. All de så här roliga smart. Ja, obviously. Vad tror de? Alltså att man vill välja någon som är tråkig och dum. Alltså... Nu, nu tror du alla grejer jag sagt och liksom bara du, du liksom låter ja. man är ganska. Okej, men här kommer en ny kommentar från Sanne Ja. Välj var sitt all-time favoritavsnitt. Sanne Men det är skit jag tycker var jätte rolig fråga. Och när vi fick den så visste jag direkt. Ja, roligt. För jag visste också direkt. Och det så. Men jag visste bara direkt. För detta kan vi ju säga också nu, mm. hörru, att eh, det går ju nu, om ni går in på eh, podcaster, mm. eller vad ni nu lyssnar, mm. så finns nu alla avsnitt där inne. Förut har det bara funnits de 48 senaste. Men ja. det finns alla 141 Och du vet, de försvann Alltså som med, genom kvicksand Så ja. försvann de ja. Ett efter ett ja, ja, Så fort det kom ett nytt och försvann ja. det senaste Och vi fick panik ja. Men det gick inte att lösa Och sen gick det att lösa, sen gick det att lösa. <laughs> För att det var något som ändrades Och jag blev så glad för det ja. alltså Jag har, var sällan så glad Men vad har, vad har du valt då? Jag har valt ett avsnitt som heter Tvångsgäst i natten jag vet vilket det här avsnittet mm. Och det är roligt för att du mm. kom ner till Stockholm Till Malmö, äh, till Malmö Från Stockholm Och jag eh, mådde inte så bra Då mm. Det var en liten törn I mitt annars tip Så att säga <laughs> <laughs> För mig så blir det här avsnittet Så emotionalt emotional Så nu vill jag spela upp lite från det ja yes. Sortluckan har jag aldrig varit på men vi har skojat väldigt mycket om det. Alltså det känns väldigt så här, man vet inte riktigt vad det är men av namnet så tänker man så här, ja ah, det är en lucka de har för sorts. Ja. Och sen går man vidare liksom. Det känns ganska så. Jag tänkte på exakt mm. samma grej. Konstigt mycket märkligt. <laughs> nej, men det var inte alls så. Nej, nej det var inte alls så. Nej. För vi gick in där och sen så Nej nej nej. Nej, nej. glöm allt du vet om sortluckan. Du tror att du vet så mycket. <laughs> Eh, nej, men vi gick in och jag och min syrra browsade eh, menyn. Ah. Och det var lite så... Ja, men vi fastnade för en shot som heter blodgivaren. Oh. Och vi tänkte så, den, den är bra. Mm. Mm, den ska vi ha. Mm. Eh, så, eh, så pratade jag med bartenden. Mm. Och sa att vi vill ha en var sin blodgivare. Yeah. Och han tittade han på mig och bara, nej... Nej, jag tror inte det. Och då blev jag helt så, eh, jo. Jag vill ha det, ja. jag är kunden. Ja. Du. Det är inte min. Ja. Jag representerar är, sig en Jag vill ha en blodkade. Het nu. Jag tänker att nu, nu tänker jag så att är man sagt. Anrik, så, liksom så Prata om slags sån här, det är liksom någon gammal lord. Alltså ni har en ni har massa slott ute på den ja. lundensiska slätten. Lundensiska slätten? Ja. <laughs> astrid, astrid. Nu jag Ingrid på mig på ett sätt som jag kan det passar in i, i, min, i min beskrivning av hennes släkt. Ja, fortsätt. Ja, men då, och eh, så känner jag så att han försöker övertala mig att inte ta den. För han börjar fråga så här, har du smakat den här innan? Har ni, va har ni ens varit här innan? Och jag bara, hör du, du, nu ska vi ha en blodgivare och då är det slutdiskuterat med det. Ja. För jag blev också så här, jaha, varför vill han så himla gärna att vi ska ta den? Det måste vara något speciellt med den här. Ja, ja och bra försäljningsknep mm. mm, att precis. neka någon För då, mm. då, då, då bara jag tar tio alltså. ja. nej men det som händer är att vi fortsätter stå och dividera ja. och han bara nej men jag tror att ni kanske ska ta den här Harry, Harry putter istället <här> och jag bara tittar på honom och bara <här> du känner inte mig jag skulle aldrig ta en Harry putter <här> <här> men då mitt i den här diskussionen ja. så kommer det in springande en man med läkarrock. Och en sån här blodpåse. Och skriker så här, Var är patienten? <skratt> och barnen bara. Där är hon! Att och på mig. Och bara, Ser du så blek hon är? Hon <skratt> håller på att dö. Ta, äh, ta pulsen på henne så Springer han fram tar pulsen. Och han bara. Nu är goda rå, dyra." Så tar han upp den här blodpåsen- ta den skit och spruta och sprutar ut det här blodet då, äh. som är inne i den här, alltså, bl en blodpåse inte. alltså det är så här sån text och slang och allt. Ja. <skratt> <skratt> och sen ger han spruta till en spruta till mig och en sprutar till min syster så ja. så här, han bara, nu måste vi ta den jättefort, ni är fara för liv. Så så får vi spruta in den hos och vi var helt så, här, alltså vi var omtecknade efter att vad fan händer. Ja, det är som när man råkar hamna mitt i någon slags live-spel. Alltså såhär, ja, ja, ja, man ja. fattar inte om vad som är verklighet. Jag fattar ingenting. Men det är ju roligt. Det var så roligt. Men jag tänker också, vilka då jobbiga arbetsförhållanden <laughs> var han var tvingas läkare. liksom. och och sen så såg vi, för att efteråt så såg vi att det var... Alltså man kan beställa olika grejer. Och då händer det olika saker. Ah. Så han står väl där. Och liksom är beredd på. Och så när han hör att så här. Nu är det någon som vill, man... vill ha en blodgivare. Ja oh, då får jag ta på mig. Ja, så alltså, han uppehöll dig bara. Jag tror det. Första för att I han skulle hinna byta om. Mm. Från sin Eller att han kanske. <laughs> till läkare. Vad ja eller typ att de var lite så trötta på att behöva ja, liksom försökte prata med och hade det. Så tänker så känner jag mig också som en så här ja <laughs> eh, verkligen som en sån person som bara eh, att jag hade gått dit och bara nu ska jag ha en blodgivare <laughs> så att ni kan göra det här skådespelet för mig. <laughs> ja. Jag har pengar <laughs> viftar med. <laughs> med. Kan, och jag skulle gjort så här. När han bara, är du säker på att Jag bara, kan Selma övertyga dig? <laughs> Planka in på Vasa-museet. Hur gjorde ni? Det var kul för... Ni först klärde ut er till Vasa. <laughs> ja. Var är mitt köp? Jag ska gå ombord nu. Ja, det är ju du Lotta. Nej, men det var så kul för att vi grejade att det var bara en halvtimme kvar tills de stängde där. Mm. Eh, så då var vi så här, vi ska inte betala hundra spänn. Mm. Men, men när vi åkte den här vägen hit, vi pallade liksom inte bara gå hem. Alltså, mm. vi måste göra någonting. Mm. Så då vi bara, gick vi och snackade med hon i kassan och bara, tja, ja, du eh, det stänger ju snart här. Mm. Man har inte kunnat man bara Jaha, gå in och kolla så lite. Så vi fick gå in? Nej, hon bara, nej. Det får jag absolut inte. Jag kan tvärt göra så. Alltså, du vet, om man så en riktig paragrafryttare, yeah. sa jag till henne. Och så jag, fuck you. Nej. nej, men vi bara. nej okej. Okay. Selma kan inte hjälpa till det men kan vi se om Selma kan ändra igen? liksom kon dit måste gå skita i att ta inträde så liksom utan man dr över liksom så här då kan man ju likadant ta men ja, om vi säger så här, här att ja. 200 ingen kan ändra det och ja det är ändå ju helt. Så det är ett cover ju hela inträdet för vad som välkomna nej nej så blir det Okej, okay, okay, okay. Ingrid, eh, jag vet inte om det här är mitt favoritavsnitt. Mm. Men, alltså, det här är min favoritbit i ett poddavsnitt, kanske. Mm. Det är ju nämligen så att eh, vi lär känna en man som heter John Maple. Och John Maple. <laughs> Det tickles ju when Jag I say that name. Ja. <laughs> Nej, men grejen att det var när vi var och reste. Vi träffade honom i Guatemala. Och han var såhär superamerikan. Och vi bara, han är värsta gitarrkillen. Vi hatade honom i början. Ja, och sen blev han typ vår favorit. Vi typ följde med honom mm. till Belize. På, på sin romantic, alltså, vacation. Ja, vi crashade hans yeah. romantik. Ja, det mm. underbart. Och då var vi så här vi måste spela in någonting med honom. Uh, och han var ju då ganska trög mm. uh, På ett härligt sätt mm. uh, Och då så spelade vi in avsnittet A fruit called banana yeah. Och vi kanske kan, kan lyssna lite på det Hej yeah. John Hello Hey. hey. hey. Are, you, are you ready to be on The kvällsklubben podcast Wow so excited <laughs> That's right. Ingrid, is gonna, Ingrid is gonna translate What you say It's only 40% speak uh, English in Sweden. Only 40%? Yeah, yeah, it's like mostly young people know English, but like... Okay. We have some older listeners who won't understand. So I'll ask you the questions, mm -hmm. and yeah. then Ingrid will translate. Uh, the first question I just have to make about bananas. I uh, I told you that the the fruits mm -hmm. that I just tasted... Yeah... Uh, and uh, it's like a yellow fruit that we don't have in Sweden. Can you just please tell our listeners a little bit about it? You don't, it? you don't have bananas in Sweden. No, the thing is, like, we know bananas, but, but we never, don't, we like can't, like, in Sweden you can't buy it. Really? Yeah. It's just for monkeys in the zoo. Oh. Uh -huh. Yeah, in Sweden. In Sweden, yeah. no, like, no. I don't, I don't think even the Swedish monkeys eat it. Really? What do they eat? Cause <laughs> I don't even really know. I don't know, but uh, but can you please like describe it, like the taste or the or something? Um, well, they're they're very long and yellow. Okay. And um, seriously, you don't you don't have bananas in Sweden. No, no, we don't. it's, like, it's every, like everyone knows like about it, but it's like. You can't buy it. No, like, ev you've seen it in, like, some American movies and yeah. stuff. Huh. And, like, But, um, everywhere else, eat. like, I guess, in Africa? I guess so. Do yeah. they have bananas there? I think so. I mean, I... From America, you think bananas are just something that they have everywhere, because... Yeah. Really? Yeah. Really. That's so interesting. It is super interesting. <laughs> I mean, because it's such a... I mean, a, it's such a big part of, like... Jag forgetting what to translate. Ja, oh, fuck. Mm. Okej. Okay. Uh, så so det John säger är att bananer är vanliga i USA. Och att man tror liksom att... Uh, om, man, om man kommer från USA så tror man att banan är vanligt överallt annat också. En what they look like. Och uh, de är gula och långa. <laughs> och uh, ja, det är Gud som har gjort dem. Ja. Yeah. Mm. Uh -huh. So you... You buy them in a bunch of bananas, yeah? And then you you take one and you peel it. Yeah. And then you eat it and it's really tasty. And it can be like a whole meal or like a snack. Or you can make a sandwich out of it or you can fry it. Actually, I like to chop them up and put them in vegetables and grill them because yeah. it makes them really tasty. Ah, okay, But so John says that man kan liksom använda banan till väldigt många olika saker man kan till exempel ha det som en, som en måltid man, man också i, i Amerika så brukar man kalla banan för gudsfrukt det är gud som har gjort dem Yeah. Mm. Okay. Thank you so much. Now we're gonna start with like the real questions. <laughs> yeah. Tell me. It was just so exciting about the bananas. The bananas. Sorry, yeah. I'm very excited. So funny. Yeah. <laughs> <laughs> tell me. Uh, tell me a little bit about yourself. Who is John Maple? Hmm. Um. <laughs> I'm from America in the south, and I grew up in a city, but also on a farm. And we do a lot of music, and we have all sorts of fun, and play games, and um, I don't know. <laughs> <laughs> okay, so John kommer ifrån uh, USA, då, från södern, uh, där han uh, leder på en farm, uh, väl länge. Och uh, där så gör de saker som de brukar göra i USA. Får jag spela till en till grej som jag tycker var så jävla roligt? När jag lyssnade mm. igenom lite gamla avsnitt. Ja. Åh oh, herregud. Okej. Okay. Jag sitter här naken just nu. Men mm. så, nu hör på mig tror jag. Så, nu kan vi köra. Mm. Bra kropp. Ah. <laughs> jag tycker att det är... Toppen av humorberget. Nej, nej, men du vet vad som är roligt med det här också. Det är att eh, vi har blivit så himla bekväma. Alltså vi har blivit så bekväma med varandra. Att, att jag kan säga här jag sitter här, men så, nu har jag fått på en tror jag. Alltså mm. man förstår att det är verkligt, alltså, att jag gör det på riktigt. Alltså det, det, det är säkert att du har ringt upp och att jag var typ naken. Men vi spelar in här tillsammans. Jaha! Okej, okay, det var det ännu mer bekvämt. För att det här hände senare i avsnittet. Ja. Mm. Är det på. Jag vet inte jag bara tänkte på det. Är det en tryck på, dra på? Nej men. my god. Alltså har vi alltid varit en så här upp så ändrat det. Är... Shit. Okej. Okay. nu provar vi. Vi måste okay, passa. Nej, men vänta. Fortsätt. <laughs> Okej, okay, har alltså precis att gå mycket. <laughs> Men okay. du bara tittade under. Och så såg att du tittar och sen tittade du tillbaka och bara vadå var man inte på och du bara jag under. Jag hade kollat in lite <laughs> Det är helt sjukt det är bara alltså. ljudet. Det känns ingen skillnad som när man har mycket för den det, det, det, det jag har tänkt. Inte ja. jättemånga avsikt bara det är ingen skillnad. Alltså, vi brukar ju testa ljudet, sätta mm. in den och bara testa utan den på och så bara ja ah, det är nog lite bättre ljud när man har mycket. <laughs> Det är bara som placebo. Det här är mig. Men shit. Jo men innan, förr. Innan ja, förr vi bodde i Berlin, då förr, hade vi den på. på. år sedan. Ja men nu har vi inte haft den. Jag, jag är helt chockad. Ja, jag är inte det här så kul. Jag. Alltså, jag bara fått titta det här helt. Ja men fan vad härligt. Vi har nickat. Ja, det, tr... det är typ höjden av... Fan vi det är sämst, alltså, mm. att vi här, det, men också, det är helt otroligt att vi fångar det i inspelningen mm. när vi faktiskt sätter på mm. mikrofonen. Det är kul om man lyssnar på det här avsnittet, du, är så jävla, du tycker inte att det här är roligt. Jag tycker att det är du, så jävla roligt. Du. Jag är så här: stäng inte av, stäng inte av och du bara stäng av. Det här är fett du, <laughs> du. Ja, nu får jag det minne. Nu, nu kommer jag ihåg det. Mm. Jag tyckte inte alls, nej, nej Ingrid. Nej, jag tyckte verkligen att det här var så här jobbigt För jag bara, vi kan inte framstå som mm. så här, Tjejer som inte kan teknik Jag bara, vi måste vi kan, Nej, alltså det här blir alltså, Jag ville ju verkligen ta bort det där Du ville verkligen, verkligen jag, fick kvar, kämpa. Alltså. jag fick kämpa det, det är, var jag ja, det är, det är ju bra att du kände Det ju roligt. ju var roligt Men det är, jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg Min känsla nu, nu har jag inte det Jag, jag var nog lite så under någon slags press Att jag var hungrig och visa att jag var teknisk typ. ja. eh, Nu känner jag det nej. Ja i kvällsklubben och tack för fyra sjukt roliga år. Det har varit väldigt kul att hänga med från dag ett och lyssna på er. Det var faktiskt på grund av er podd som jag till och med laddade ner iTunes-appen och det har alltid varit en podden som jag alltså, blivit gladast när den har kommit ut ett nytt avsnitt. Det finns nog ingen podd som jag har skrattat så mycket åt eller flinat åt. Det har varit sjukt kul att hänga med. Jag har så sjukt många, eller det finns så hur många roliga historier som helst som så, så jag kan inte riktigt välja ut en, en favorit. Men en grej som jag alltid kommer att associera med just kvällsklubben det är ordet Appletini. Och det var nog när Astrid berättade en historia när hon var på en slags familjesemester med hennes kusin. Eller när hennes kusins flickvän beställde en Appletini. Jag vet inte, bara sen dess så fick jag höra Appletini. Eller ibland brukar till och med föreslå om jag är ute om någon kompis vill ha en liten Appletini. Jag vet inte varför men det... Det är bara en, en sjukt rolig fras som jag alltid kommer att minnas med er. Um, men, återigen, tack för en sjukt härlig podd och Det har varit kul att hänga med. Och, eh, jag kommer att sakna att lyssna på er. Men då får man gå tillbaka till gamla avsnitt. Tack, tack. hejdå. Eh, men Jag tänker att vi ska gå in lite på de kommentarerna som vi har fått. Här tycker jag om. Här tycker jag Okej, okay. det första. Här är någon som heter Elsa. Superhärdigt. Namn. Eh, det första avsnittet jag lyssnade på med er Var när Astrid kallade Ingrids klädstil För pretto Och Ingrid blev kränkt. För det är ganska roligt För det känns som att det är typisk sån vibe Som har suttit kvar Du, vet vad jag kom på nu? Det var en bara. kompis som sa till mig att hon bara När, när jag sa att vi skulle ha det sista mm. eh, Och hon bara, men du, ska ni inte prata om då Om det finns något på något sätt som ni har förändrat Alltså för ändå fyra år mm. Om det är någonting som ni tycker är så tydligt har förändrats mm. hos er under den här tiden. Mm. Ja. tiden tycker du, eller vadå att, att jag på? inte är pretto längre att jag inte har en pretto-kladsdel det, det tycker jag skoja, skoja, skoja om det skulle mm. vara så, så eller om du, om du skojar och tycker att jag fortfarande har en pretto så blir jag lite glad faktiskt Ja. för att jag känner att jag är nere i ett sunkigt väsk det är det väl inte alls men jag tänkte mer kanske hur man har förändrats med sina åsikter mm. eller någonting sånt något tydligt som man kan komma ihåg. alltså jag kan tänka mig så här det har jag märkt nu när jag har lyssnat igenom lite gamla avsnitt mm. att vi har blivit mer pk än vad vi var i början mm. alltså på ett rent personlighetsmässigt plan mm. så skulle jag ändå vilja säga att uh, du har inte förberedats ett skit du är fortfarande 19 år och omogen Ah. Eh, nej, jag skulle vilja säga att du, dels så har du fått en liten annan klädstil. Är det så? Mm. Hur är det då? Men innan hade du alltid en så virkad väst på dig. Ja, ah, det är sant. Alltså. Det är fucking sant. Vi skojar om typ det alltid... små mössor. Ja, ah. Och mm. men jag hade alltid, virkat, ja. mycket virkat Jag hade ju, jag var ju så här, när ska jag väst bli hippt igen mm. I've been carrying it for Stil years <laughs> Till wedding För det blir fan vad det hippt Men jag hade ju väst all alltså Och inga sånt tunt töntvästar, det var ju skitkola västar Virkat Nej men det var inte bara virkade, det var ju lite olika var, Stickad väst hade jag också Så ja. en stor, skitkola och, och, och en som var liksom, vad heter det, kardad Ja ah. En kardad Mm jag vet inte vad det är, men jag bara... Ja, när man tar fårull och så bara knuggar mm. man mm. ihop det. Mm. Jag var kanske lite mer bohemian, mm, Lite mer virkad väst. Jag mm. ett jävla tjat om det. Var det allt som fanns? Ni förstår vad vi menar. Det... Eh, och att du eventuellt har eh, blivit lite mjukare med åren. Det tycker jag är så. För det har du sagt någon gång innan. Mm. Att jag har blivit lite mjukare med åren. Mm tycker det är så... Men det kanske stämmer. Ja. Alltså jag tänker att... Eh, ja Du har typ blivit lite flippigare tror jag. Tycker jag. Det kan, kan också vara att vi har blivit närmare vänner. Mm. Men att liksom... Du är på något sätt lite... Oberäknadig. <laughs> nu kan du liksom säga något som är lite så... Oj! <laughs> <laughs> Man bara, Alltså typ så. Mm. Jag vet inte... Äh, bra eller dåligt men Bra, bra, bra utveckling Bra kurva bra. Stabil. Det stabil. en dålig kurva Det är väl en bra kurva att man har blivit mjukare, eller? Det är en jättebra kurva Speciellt om man är kompis med ja. det Får man inte såna. Nej men det jag tänkte var mer pek typ att Det finns ett gammalt avsnitt där vi pratade om Att vi båda var så pojkflickor När vi var små mm. Ja men nu kanske man inte hade sagt pojkflicka på det sättet nej. Alltså för då var man väldigt så här. Ja, för vi gillar då att göra så här kul grejer, bla bla bla. Men nu har man kanske inte sagt så här: Jag var pojkflicka. Eller mm. man hade visst men hade sagt det mer. Man en hade visst. problematiserat. Det. Ja, man hade problematiserat begreppet, mm. och sen när man sagt att det var det. Mm. Ja, men, men då gjorde vi inte det. Nej, då då var, var vi bara. Proud. Vi brassar på. <laughs> proud to vi pojkflicka nej. Typ så. Nej, men såna grejer tycker jag är ganska intressant att tänka på hur man har ändrats. Mm. För det är ändå fyra år. Och det är ju en tid i livet där man. Förhoppningsvis byter åsikt ganska mycket. Ändå. så Alltså 20-24 till eller 19-24. till Jag var teenage. Ja men du var teenage. Little teenage baby girl. Mm. Det är så jävla sjukt. Det är helt otroligt sjukt. Du ser inte äcklad ut nu. Nej men jag... Om att du har en podcast med ett barn. <laughs> Ja men jag fick en sån, wow, var du verkligen nöjd om? tänkte så här, vem var jag som frågade dig om det? Jag kunde inte fråga någon liksom. Jag lite myndig. Jag kunde inte fråga någon myndig. Jag tycker också det här samma person som har kommenterat har skrivit såhär uh, Det var ju samma avsikt som Astrid använde ordet Sunkit på felaktigt sätt Närmare procent sunkigt Uh, sen den dagen har jag bara sagt uh, Med skånskt o Och jag blev helt så fast vänta Är inte det två olika grejer Alltså jag kan ju säga att något är synkigt ja, Men sånkigt uh, sonk är något lite annat uh, Men det är så jag beskriver mig själv Kort ja. <laughs> alltså, på att jag hade typ fem avsnitt i rad Där jag bara såhär Alla vet ju att jag är ganska sånkig typ. mm. Och du bara Astrid du måste sluta beskriva dig själv Du hade sån You need to go out there and think you're not Sånkig Okej, här kommer en kommentar från Anonym som skriver Gör en boyfriend-girlfriend-tag fast med varann. Älskar du. Så att Astrid förklarar för mig innan idag vad girlfriend-boyfriend-tag var. Och jag känner mig tvungen att jag vet, jag fattar väl vad det är för någonting. Alltså det finns inget bättre än när jag får förklara Youtube-grejer för folk. Alltså typ i helgen. Mm. Jag och jag bara började prata om jockeyboy. Mm. Och han var helt så här. Mm, jockeyboy. Jag var eh, du vet som det är va? Han var jockey... Ja, det har på hockey killar. Mm. <laughs> typ så. Eh, men då går tagg och då är det liksom en lista med frågor. Eh, och lite så, vissa frågor är lite så. Och eh, vem gör det här mest i ert förhållande? Mm. Men också typ så, vad var vår första dit det kommer jag ihåg, kommer mm. du ihåg det? Var det på Kaufbar? Ja! Eh, jag kommer ihåg det. Du, jag kommer också ihåg det. Är det så? Ja. Vad kom du ihåg? Jag kommer ihåg att du, du var väldigt... Alltså att du ville att vi skulle prata om sex. Ja. Vill jag. Ja, det ville du verkligen. Är det sant? Ja. Jag tror att jag kanske inte hade pratat med sex om någon med någon på länge. Ja. Och att jag var lite sugen på det. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg det så mycket. Jag kommer ihåg att vi pratade mycket om att du kände typ en press... Eh, och kommer ihåg från vem. Men press att göra någonting. Nej, mm. ja, men det var då när jag var arbetslös ja. <laughs> Det var väl kanske livet som pockade på. Det var ju superhärligt <laughs> i alla fall. Kom ihåg, det var väldigt naturligt. Eller det var det härligt? Ähm. Ja. Äh, vart var våran första puss och hur var den? Den kommer jag ihåg. Den kom också ihåg. Mm. Var den? Du var. <laughs> Beyond waste. Oh, ja. Det var inte varit så full alltså, Sen det året tror jag Nej. Jag var helt otroligt full Alltså det var första maj Det var, 2000, vad var det? 2013 2012 mm. Nej när jag började med den Det här är ett tag efter att vi har startat podden bara mm. Det här några månader mm. efter att vi har startat podden mm. Vi gjorde den i ja, men Det är typ två månader efter mm. Men jag kommer inte ihåg något <laughs> Då satt jag på den här baren Och sen så lutar du framåt mig dig framåt mig. Och så sa du såhär eh, Ska vi hungla Nej men. Och så sa jag så ja, Ska vi det? Jag vet inte. Eh, och du bara, då Är du rädd? Nej men. Och jag bara, är rädd skulle jag nog inte säga att jag är men Det är för övrigt en sjukbra grej att säga till någon. Om du mm. är dinamma så kan man säga så här är du rädd? Det är, det är som pulls the ball in the, side of the court. ja eller det säger de på ett härligt sätt. Det av turning. Nu är det inte längre frågan om hon vill, Nej, är frågan om bevis att bevisa att hon bevisa nu att det är en Ja men det var lite så att du bara ja men gör det då. Ja men gör det då och då bara ja. Så blir det en liten puss. Gud, vad härligt. Mm. Jag kommer inte ihåg det Alltså, jag kommer däremot ihåg Att jag, för du, du hade väl Det var väl lite precis innan Du började hucka med Min polare Mm, jag hade nog Jag dejtade ju en kille Jag trodde att det var precis mellan Mm för att jag kommer ihåg att jag typ tyckte att det var en rolig grej. Att jag kommer ihåg att jag ville hängla med dig. Mm. För att jag tyckte att det skulle vara roligt att se vad som hände med min konst. Alltså... Om, om han blev arg. Ja. Alltså jag kommer ihåg att jag hade något sånt. Som... Jag Du kan inte fråga mig om den kvällen. För jag liksom... jag kommer bara ihåg att jag tänkte nog för mig själv så här. Det hade varit kul att hängla med Ingrid och se. Uh... Vad han gjorde då. Alltså vad, om vad som hände då. Ah. Always stare for the... <laughs> drama, Härligt. Eh, visste du att jag var eh, den rätte? Ja. Mm. Nej, men vänta. Nu ska vi se här. Om det finns något minne när jag bara... Okej, här har vi en guldklimp. Kommer jag kommer inte ihåg. <laughs> men du blev stämning nu. Jag kommer inte Nej, men va, Nej, men du då. Så när du visste att jag var där. När du visste då. Um, när visste jag det fanns svårt. För att det var inte då efter första gången vi träffades. Det var kanske. Alltså, det var ju någon gång då tidigt i början som jag var hemma hos dig. Och vi typ bakade bröd. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Typ, och vi var varsin bild. Mm. Och jag fick så sjukt mycket mer likes. Det här var ju början av Instagram. Jag fick typ två du likes två och likes. du fick och typ okay. elva. Ja, <laughs> ja, och jag var såhär, oh my god. Mm. Vi, vi bakade bröd. Just det. I måndags. Mm. Och man kan väl säga att vi hade lite, jag tror att utan att vi är en outtalad Instagram-tävling tycker jag att det blev ändå Väldigt tydlig vinnare i alla fall. Astrid la ett, ett en bild på brödet. Och jag la en bild på Astrid. Och Men jag, det handlar ju om vad man skriver. Du skrev hej. Och jag skrev ett citat av Ernst. jag tror att det handlar, det handlar i alla fall lite om bilden också. Och jag fick, in, jag fick kanske fyra likes. Och då inräknat att jag själv likade bilden. Och Astrid äh, likade bilden också. Fyra likes. Varför fick, fick du 12 eller 17? 17 lägg av. <skratt> Då har jag inte likat din bilden. Har du likat bilden? Nej. Ja, alltså, fan. Du läcker sant där. Lite bitter. Ja, bitter. <skratt> jag trodde. <skratt> När får du min familj? Jag kommer ihåg när jag gjorde det första gången. Men jag kommer ihåg en gång när jag gjorde det. Mm. Det var när jag träffade både dina två bröder och din mamma. Och vi åt middag. Mm. Och du var väldigt mån om att jag skulle visa den här filmen. Mm. <laughs> jag och min kusin hade gjort en så här julfilm till vår släkt. Mm. Och eh, när jag var hemma i Lund hos Ingrid på middag så var ingen här. Och sen så måste alla stanna för sen ska Astrid visa den här filmen. Ja. Och, jag kom och jag tyckte att det var lite så här pinsamt typ. Och speciellt för det att ja, alltså. jag, jag, Det var härligt. Men jag kommer ihåg att jag bara när din bro bara, eh, ja eftermiddag, han bara, jag är väldigt ledsen, jag missar den stora premiären, men jag måste gå. Och jag bara, det var väldigt pinsamt. Gud, vi kommer typ inte riktigt ihåg det här. Jag förstår att det var mm. värre för dig. Ja. Jag kommer ihåg att för din mamma försöker på kontoret. Jag gillade henne, här hon gillade mig också. Det låter som det. Har vi en tradition? Det borde vi ha. Det har vi väl. Gå och äta frukost på det franska cellet. Ja, men det har vi gjort två gånger. Mm. Jag säger att du måste gå och ta på dig någonting. Ja, det kan ju vara en tradition. Att jag har för lite kläder. Ironiskt ja. dock att du sitter här med bara kalsipper. Mm. Tables turn again. Uh, det här är en sjuk fråga. Vad var vår första roadtrip? Alltså det är som vi allmänt tagit att alla, har, alla par har haft en roadtrip. Vi har i och för sig haft en roadtrip från Stockholm till Malmö. Oh, det var ju svinhärligt. Fett nice. Det var verkligen skitkul. Mm. Sen fick jag köra i storm. Ja, uh, det var starkt jobbat. Det var jättebra. Uh, nej, men det var kul för vi har en väldigt positiv bild av. Den roadtrippen. Mm. Det var ju kul för jag kommer ihåg att snackade det var ju du och jag två och två till, till. Ja. av en av de personerna var mitt ex. Mm. Och han när jag pratade med honom efter det så var han ju så här den där resan typ sök. Ja, men han var sån jävla surpuppa. Ja. Vi hade skitkul. Det det på, på vad vi har fimpat på avias hatt. Det var ju underbart. Vad säger då? Jag filmade det tror jag. Vem sa jag älskade dig först? Och vart var vi? Mm. Vad det i podden då? Du? du vet vad? Nu har vi umgått sig inte sett i typ två dagar. Mm. Alternativ tre. Vad är det bra idag? Mm. Du har ju tyckt om dig. Astrid. Åh. Åh. Det värver så mycket. Åh gud. Jag vet så mycket jag tycker om dig. Inget. Oh. Inget. Men alltså, vi, vi, typ, vi, nu är vi i att känna varandra. Alltså, när vi gjorde vårt första program. Ja. Då kände Nej. vi inte varandra. Nej. Och nu bara... <laughs> Nej Hallå, kan vi inte avsluta så här? Nu, nu, nu. är vi, ja. Vad bråkar vi om mest? Bra fråga. Vi bråkar väldigt sällan. Alltså. Mm. Kan jag kan inte komma ihåg när vi, när vi bråkat. Alltså det är mer ifall du blir lite irriterad på mig så. Alltså uh. men det blir inte det Det blir inte det liksom så Så att vi bråkar Men det är väl, alltså om jag Vi har inte bråkat på jättelänge jag har väl bråkat typ tre gånger kanske. Mm. Men kommer något bråk som vi Ja uh, vi har haft ett bråk I uh, I Guatemala Ja oh, just det just Det var när mitt ex hade kommit dit Ja uh. Och jag var lite putt, kan man säga. Jag var inte så snäll då. Men och jag ber väldigt mycket om ursäkt för det. Men du blev väldigt arg på mig. Och sen lackade jag ur. Jag blev fett arg. Ja, du blev, jag blev jag arg skrek för... på dig på ett helt sjukt sätt. Oh, shit, jag är nästan förträngt. Nej men för jag kommer ihåg att jag blev arg på att du var så... Du, var, du blev en helt annan person. Mm. Du var ju världens otrevligaste vän. Mm. Typ, mot honom. Som ändå var väldigt snäll. Ja, han var skitsnäll. Ja, och jag hamnade lite i mitten tror jag. Jag tror det det jag mm. tyckte var jobbigt. Och sen tror jag det var därför du också skällde ut mig. För att mm. du kände nästan att jag abandoned ship. Nej men jag kände... jag, jag mm. där. <laughs> <the private. laughs> lite private. Det är intressant. Eh, nej men jag skrek på dig för att eh, för att du inte fattade att det var mitt ex mm. som var där. Och som eh, var så himla så Fin och snäll. Och att jag inte hade den chans. Alltså att det var någon sån. Det var miss. Alltså vi träffade inte varandra. I en liksom. Nej. Det var, väl, det, det var ju dumt som fanns. vi mött typ mm. dem överhuvudtaget. Men det var kul. Vem är bossen i förhållandet? Jag tycker att det är båda. Vi bossar på olika sätt. Mm. Har jag tänkt på. För att det på något sätt är ju du ändå. Alltså det är ändå någonting med att vi sitter här hemma hos dig. Mm. Har jag tänkt på. Det är Det är ju någon slags. Eh, under vet, en bossighet som du har mm. Att vi är här För vi är här 80% mm, ja. av tiden um, Men sen så har ju jag en förmåga Kanske att övertala dig mm, det Till grejer har det som, som du inte vill ja. Alltså till exempel Med den här lådan, inget utan låda ja. Det kan vad Och då var hon här: det finns ingen chans att <laughs> jag ska ta med den här lådan Upp till Stockholm Och jag fick som du måste ta med, jag ska spela in När du, när du öppnar den lådan mm. typ, Du måste ta med den Och du var verkligen så här: nej nej nej Och jag bara det är mer kännande, lite jag ofta känner, vilket är en bra grej för din övertalningsförmåga, kapacitet, mm. grej Att mitt intresse av att inte göra grejer vägs inte upp av den entusiasmen som du har att vi ska göra de grejerna. Den är liksom omöjlig att bärgas emot. Nej men för det brukar ofta gå min väg då. Om jag är, är, är taggad på någonting. Mm. Och även om du inte ville från början. Och därför kan man ju ändå se det. Och här kommer lite tråkiga frågor. Vilken dressing vill jag ha på och satt? så för fan vad tråkigt. Eh, skostoräck, vet du vad jag har 45. Nej, nej. <laughs> Men du har fett stora fötter. Ja, men 40, 42. 41. Oh, ja. <laughs> du bara, perfect 41. <laughs> det är en det är jag... helt normal tjejstorin. Vet du vad Paris hittade Ja, hon har väl typ 42. Hon har 42 mm. och jag har 41. Just saying. Mm. Men hon är också ett freak <skratt> Vad har du? Eller jag ska gissa. Jag ja. tror du har 37. Nej, <skratt> <skratt> vad har du då? Alltså jag har ju alltid 40 mm -hmm. i skolan. Men jag har ju 38 år. Just det, för då gillar jag att det ska se ut som två mm. sandsäckar där. <skratt> det Eller. Vad är det för ögonfärg? Blå. Men hur blå? Ja, du blundar in dig som en galen människa. Äh, babyblå. Nej. Klarblå. Nej. Äh, du blå. Nej. Äh, blå. Alltså att det var en kugsvarg. <laughs> Kuggsvarg. Ja, men du får säga nu. Som den underbaraste floden. <laughs> i av drömmar. I en tavla. Vad har jag då? Bärs. Nej, nej. Bärs. Skoja. Du har också blå. Nej, jag tror inte det. Jag tror jag har blå. Jo, du har blå. Har jag blå? Du är jätteblå. Oj. Gud, Det här är min favorit. Något som jag gör som du inte gillar. Finns det Nej, det där är inte sant. Ja. Men kanske att du alltså, håller på och ska så här... Det är ett varg om du sover över här. Mm. Så säger du så här: Oj, oh, jag har glömt Vilken ordning är det nu man ska rengöra ansiktet i? Så ska jag stå och bara ja sen tar du den, och så badar du, så tar du den toppen och så gör du så, så. Är det sant? Jag tycker jag säger det för att jag tänker att du tycker att det är härligt. Alltså, du verkar så exalterad över de där klämningarna. Så jag tänker jag så här: För det så kommer jag inte ihåg vilken ordning. Ja, men nu ordning. är det liksom åttonde gången vi håller på så. Men nej, det jag är en Det har hänt två gånger, och du är så här. Du, du, du har ju en sån här ton som att så Först gör du den. Sen du den. Så jag tänkte så här: Nu ska jag säga det så att Ingrid kan liksom få. Alltså på samma sätt som någon frågar mig något om YouTube. Alltså, jag bara nu kan jag säga någonting. Okej, okej. Okay. Okay. Men gör som du då. då? Eh, kanske att du verkar vara exalterad av Ingrid när du kände en större var då mm. Dörr. Nej, men det eller så här. Det är jag på, och det kan vara att jag ibland inte vet om du vill att jag ska sova här. Ja, men. Det är det sjukaste jag Nej, har Nej, men så här, för att du vet alltid när någon är hemma hos mig. Jag bara men Gud, sov här, bla bla. Men ibland kan jag vara så här då klockan är typ tolv. Jag, jag är helt så här. Hopp, vad händer nu? Och då är jag helt så här. Titta äh, det där sjukaste äh. du har sagt någon gång. Åh, vilket Men, alltså, vad? Det här, är, det här är ju obsin. Nej men det är mer att man tänker att man tänker sig på och då tänker man så här men, det bästa är alltså, om den personen. Varför ska du tränga dig på? Nej men jag vet. Mitt, jag tänker så här om du är här, det är klart att du sover här. Om du inte verkligen vill härifrån så gör du väl det. Alltså jag vill att det här är ett andra hem. Du behöver inte. Jag ska inte övertala dig för att du är här. Det här blir lite real. Mm. Jag gillar det här. Vad härligt Superroligt roligt att göra borgfungerat förutom det i slutet är det skärvade lite, du. Eller? Vadå? Nej, det var miss om att vi luften. Mm. Mm. Superbra. Men det var slut nu. Nytt, nytt medlande tror jag det är dags för. Ja. New message. Ska vi ta... Vi tar min sirra Ja. Min sirra Hej, inga i Det här är Vera. Uh, grejen att det finns jättemycket Så nu skulle jag vilja brumma er Och tacka er för er podd Men det skulle vara jättelång tid uh, Så jag vill bara helt opartiskt uh, Säga att jag tycker att Kvällsklubben är den bästa podcasten Av alla Och jag kommer sakna den helt sjukt mycket uh, Och så saknar jag er två jättemycket också Puss Jag älskar vi Vera Jag älskar också Vera Shoutout till Vera det har varit ljuvligt att ha dig som lyssnar. Jag lyst. gjorde en ja, Det fick jag inte ni se, men Ingrid gjorde en honör. Det var superhärligt. Jag tycker att Vera är en av de bästa personerna som finns. Oj. Jag tycker det, jag tycker hon är... Nu är en tumme. Du har en liksom helt. Nu är det slutet av den här poddsemestern. Alltså eh... min, min person har börjat... Alltså crumble Jag börjar ja. tecken språk och sånt Skit. Eller hur, det är, är som man märker att det är dags att lägga ner mm, Hallå, jag vill spela en grej uh. Det här fick vi inskickas för bara Någon liten stund sedan Avsnittet. Kanske det näst, näst bästa. Vadå? Eller vadå? Nej. Nej, nej, nej. Oskar? I snickan. Hej, ja Jag är förtv lite förtvivlad Varför då då? Gör du tacos? Ja, skön vad gött. <laughs> Nej men alltså jag precis fick reda på att Kvällsklubben ska lägga ner Nej, skön Jag känner bara så himla deppigt för jag vet liksom inte riktigt Vad jag ska ersätta där. Ingrid Diagnostisera mig nu för att jag Känner att hon har hjälpt mig Med mina åkommor Ja, det, jag vet inte eller, alltså likadant att jag känner att Paradise-klubben har varit så jävla hjälpsamt på torsdagsmötena på frukost där. De har liksom sammanfattat hela veckan. Man behöver inte ens se skiten. det blir tufft. Det blir tufft. Men ja, och likadant. Det här Astrid, hennes Lucy dreamings. Ska du ersätta det här med någonting eller ska du liksom... Jag sjunger dig till snäckan. Ja. Ja, jag har mycket att fundera på hur jag liksom... Jag får ersätta liksom... Jag kanske blocka in där TV4-doktorn där. Han, den där solbrända Mikael Sandströms istället. Ja, oh, men den gode Paolo. Och du, snickan, nu tar vi och käkar lite tack Och så blir det lite y-y-zine. Ja, oh, det är sant. <skratt> <skratt> <skratt> alltså... Nej, men jag älskar det. Ingrid, de har gjort en sketch. De har gjort en sketch, de, de har gjort... Ljudkonst. vad pratar du om Värnor? vad är det för det skötska skötska där satt den yeah. du Ingrid, diagnostiserar alltså, vad hände med det eh, jag älskade det du kan du berätta vad det är? för jag tror många alltså man skulle en kan vi kalla det för säsong ja en säsong mm. när jag körde mm. ett litet <laughs> äh, mellanspel att att jag körde upp grejer som intresserade mig alltså mm. in terms of Alltså sjukdomar Och framtids alltså Men Konstiga sjukdomar var det ju framförallt Konstiga sjukdomar och typ Utveckling och rön typ ja. eh, Som jag kollade upp alltså, det, Jag måste fan gå tillbaka och lyssna på det där För att jag tror att det finns good shit Att hämta Om man är orolig för att man har liksom en liten svag axel Då, mm. då har då visste Ingrid Vad det var det handlade om ja Det var ju så att du satte diagnoser på olika ja. saker jag satt till diagnos på dig också Ja du gjorde det, vad var det nu jag fick för äggdiagnos <laughs> Det var en gammal Hederlig ADHD <laughs> Det jag har ju förföljt mig Jag faktiskt om det senast i helgen Säger det så Ingrid har diagnostiserats. Jag sa fan exakt det i helgen mm. Det är roligt att du säger det för att, mm. um, Men då kom vi fram till att Ja nog inte har det It's not your true Saying that mm. Ja, A true friend would say ja. that I have. ADHD. Men vad fan? Det, det är, ju, det är, är det inte väldigt inne att ha det? Och du har det ändå. Ja, men det är ändå lite känsligt bland vissa. Okej, okej, okej, Hallå. Hallå eh, sista, sista hälsningen. Ja. Det här var ju. Gud, ja, vi har spelat in nu i snart två timmar. Mm. Jag har lite av ditt vatten här. Ja. Gud Okej, här är från en tjej som heter Elin. Och det var hon som skrev det här med så här Tack för att ni har fått mig att skratta högt på tysta bussar eh, i sängen när mörket fallit över och framförallt när jag behövde som mest. Kära Astrid Ingrid. Kära Kväsklubben. Tack så jättemycket för allt ni har gjort. Jag är en av dem som faktiskt har laddat ner och lyssnat på er om och om igen. Jag har skrattat så att jag har gråtit när jag lät att jag ska sova. Tack så jättemycket för att ni finns. Jag hoppas att det får höra någonting från er i framtiden. Tack! Men jag blev jag väldigt påverkad av det här medelandet. Det är något med att hon är så himla... Hon alltså, är så fin. Alltså... alltså. Superfint ja, jag har detta första gången. Det här, jag började lite gråta när jag hör detta Det är så himla fint. Det är så jävla fint. Och, eh, nej, men, alltså, tusen tack ska du ha. Ja, men när jag hör det här så blir det så. Varför ska vi sluta egentligen? Måste <laughs> säga, vi kommer ju, ni kommer ju se oss igen, <laughs> Ute på gatan. <laughs> Ja, Janne och det här med Nu var jag väldigt exalterad i början där Över att vi skulle ha live live-sändning. Mm. Vi kan prata lite mer om det så mm. Vi kan se hur det blir <laughs> Men jag tyckte det var väldigt kul att ha det ja. Och det var väldigt okomplicerat Och jag kan tycka att det finns en poäng med att bestämma en tid ja. För att då kan alla återkomma Ska man ha det som en liten klubb ja. En kvällsklubb. Mm. Oh. Nu vill du bara inte sluta. Nej men nu är det klart att vi slutar. För fan? Men man kan väl få bli lite emotionell. Men det känns som det är rätt tid. Det är dags. Eller hur? Ja men det är dags. Ja det är dags. Ska vi sluta där eller? Är det här som är slutet Är det här det slutar? Jag tror det. Okej, men då har jag tänkt på det här med vilken eh, låt som vi ska spela. En sista kvällsakt. En sista kvällsakt. Och jag pratade om det här med någon som jag tycker om. Om att vi skulle ha vårt sista avsnitt. Mm. Och då så skickade han den här låten. Um, och sa typ så här. Det, det, det är askan i den bästa jorden med Markus Marcus Kronegård mm. han sa han bara så här det är ju egentligen liksom en break -up låt som man brukar lyssna på så här om man så här, är på det mm. modet. Mm. men det här och det här är ju lite som en breakup situation men att man får ha det bästa kvar mm. alltså att jag får ha kvar dig mm. det är ju så det kan inte säga så det Åh vad fick jag inte säga så men nu blir jag jättegård Cabin, crew, cross, som fan. Får man gå nu eller? Tack för det tjej! Men äh, Kan du snälla sluta hålla på så? Jag har haft den sämsta karaktären i fyra fucking år. Du! du? Vem fan är det som haft den jävla Astrid som men, har blivit helt exalterad över typ det här är bra. sämsta jag har gjort i hela tiden i fyra fyra år! Vi ringer er när vi vill göra nya program. Ring oss aldrig igen! Nej tack!